Róma, 1896. augusztus A kis üzlethelyiséget a viaszakrán kívülről szinte észre sem lehetett venni. A kirakatban egy pár faragott fa mellette esztergált lábakon egy sminktükör állt. Az apró helyiségbe lépve a vevőnek frissen gyalult fa jellegzetes illata és enyvszak csapta meg az orrát. A magas polcokon tornyobban álltak a különféle ládikák, főzőkanarak, ékszeres dobozkák, skatuják, vágódeszkák, ruhalkasztók, gyümölcsös tálak és enyvel összeragasztott kávéőrlőházak. Szinyur Renzi kívánságra szinte bármilyen tárgyat elkészített fából, és megjavított mindent, amit enyv, szögek és reszelő segítségével meg lehetett menteni. Műhelye a zsúfolt üzlet mögött helyezkedett el, itt a boltal ellentétben pedáns rend uralkodott. A szekrényrekeszekben fényesre tisztítva, nagyság és funkció szerint rendezve sorakoztak a szerszámok. A szükséges fény nagy méretű, magas ablakokon át áradt be, az esti órákban, illetve azokon a napokon, amikor esőfelhők borították Róma fölött az eget, egy hatalmas, közvetlenül a munkapad fölé erősített petróleumlámpa egészítette ki a természetes fényt. Maria, és Renilde évek óta járt színor Renzihez, idehordták megrongálódott fatárgyaikat. Egy-egy megrepett képkeretet, elferdült újságtartót, letört előszobai kalaptartót, az asztalos mester pedig olyan ügyesen megreparálta őket, hogy utána szinte jobbak voltak, mint újkorokban. Renzi, mint mindig, most is hosszú barna munkaköpenyt viselt utcai ruházata fölött. Koponyája már kobasz volt, Háta enyhén meghajlott, széles, vörös orrára kis ókulnárét bígyeztett. A mögötte lévő egyik fiókból egy táblát húzott elő, rajta három különböző méretű, egy kicsi, egy közepes és egy nagy kör alakú lyukkal. Mindhárom lyukhoz tartozott egy pontosan beleillő fakorong. Hogy a gyerekek könnyebben meg tudják fogni a korongokat, az asztalos apró gombokat erősített rájuk. Maria bedugta a formákat a lyukakba. Mindegyik tökéletesen illett a helyére. A fog gondosan meg volt munkálva, gondosan simára csiszolva és fényezve. – Milyen szép! – lelkendezett. Renzi elégedetten bólintott, és még egy tárgyat vett elő. Egy tömör fa tömböt, három kerek mélyedéssel, amelyek egyforma átmérőjűek voltak. A szintén gombbal ellátott formák már bele voltak helyezve a lyukakba. Bátorgottam egy kicsit tovább gondolni az ötletét, mondta a mester hamiskás mosolyjal. Maria meglepetten nézegette a fatömböt. Az összes forma ugyanakkora, mondta. Ez a feladat túl egyszerű lesz a gyerekeknek. Renzi koncogott. – Ha jól értettem, ezekkel a táblákkal a gyerekek érzékelését akarja fejleszteni. Ha azt akarja, hogy ismerjék meg a különböző nagyságokat és formákat, és tanulják meg ezeknek a nevét is. – Pontosan – válaszolta Maria. – Éppen ezért nem értem miért. – Vegyek ki a formákat – szólította a felrencél. Maria kihúzta az elsőt, amely körülbelül egy centiméter vastag volt. Visszadugta a helyére, és kihúzta a másodikat. Ez kétszer olyan vastag volt. Mária szeme tágra nyílt a csodálkozástól. Visszadugta a helyére a második formát, és nyúlt az utolsóért, amely sokkal vastagabbnak bizonyult az előző kettőnél. Aztán mindhármat kivette a helyéről, és szemügyre vette a bemélyedéseket, és látta, hogy azok különböző mélységűek. Tett egy próbát, bedugta a legvastagabb formát a legkevésbé mély nyílásba. Sikerült de a pereme jócskán kiemelkedett a tábla síkjából. Aztán, amikor a leglaposabb formát a legmélyebb nyílásba tette, a henger teljesen eltűnt benne. Kellett hozzá némi ügyesség, hogy elővarázsolja belőle. Szükség esetén meg kell fordítani a deszkát, magyarázta Renci, akkor magától kiesik. Maria egy pillanatig szóhoz sem jutott. Ez csodálatos, lelkendezett. Így a gyerekek nem csak azt tapasztalják meg, hogy mekkora az átmérője az egyes formáknak, hanem azt is, hogy milyen vastagok. Erről van szó. Maria hátralépett, és alaposan szemügyre vette a deszkát. Három, morbolta. Tulajdonképpen miért döntött úgy, hogy éppen három nyílást vált rajta? Úgy akartam elkészíteni a deszkát, ahogy megrendelte, és a három valahogy olyan szép kerekszám. Gondoljon a Szent Háromságra. Kitűnő munkát végzett, igyekezett a válaszszal Mária. Csak azon tűnődöm, nem volna-e még észszerűbb, ha volna egy olyan deszka is, amelyen tíz nyílás van. Végeredményben ujjunk és lábujunk is tíz van, és számolni is a tízes számrendszerben számolunk. Egyáltalán azt gondolom, hogy a tízes a legfontosabb szám. Aki számolni akar, annak meg kell tanulnia bánni a tízes számmal. Vagyis azt szeretné, hogy készítsek egy tíz lyukú táblát? Igen, bólintott Maria lelkesen. És minden egyes beillesztendő henger legyen egy centiméterrel vastag. Szóval a legkisebb legyen egy centiméteres, a legnagyobb pedig tíz, ez fantasztikus lenne. Készíthetek két táblát, javasolta Renzi. Az egyiket különböző vastagságú hengerekkel, a másikat pedig különböző átmérőjű korongokkal. Ez az, kiáltott fel Maria. A szeme úgy ragyogott, mint egy kis gyermeké a karácsonyfa alatt. A legkisebb kör legyen egy centi, a legnagyobb pedig tíz centi átmérőjű. Renzi megmakarta a fületövét. Komolyan azt gondolja, hogy azok a gyenge elmélyű akik akikkel dolgozik, valamit tudnak kezdeni ezekkel? Nem tudom, ismerte be Maria. Minden esetre meg akarom próbálni. Mi kerül a két deszka? Hát ez egy csomó munka, mondta az asztalos mester. Mindegy, rá Maria. Mindenképpen szükségem van mindkettőre. Mikorra tud elkészülni velük? Mire hazaér Berlinből, jöhet értük. Honnan tudja, hogy Berlinbe utazom? Csodálkozott Maria. Lehet, hogy az anyja már az asztalussal is beszélt a kongresszusi részvételről. Ma reggel olvastam a gazettában. Komolyan! Két napja sem volt, hogy Florence piaveldinél járt, még egy sort sem mutatott a beszédéből a hölgyeknek, de a bizottság már is úgy megosztotta a sajtóval, hogy igen mondott a kongresszusi felkérésre. Azt írja az újság, hogy néhány napon belül részletes interjút közölnek magával. Igazán? Maria ugyanúgy kezdett méregbe jönni, mint a gazdag nőjogi harcos szalonjában. Harabja azonban ezúttal nem az anyja, hanem a bizottság tagjai ellen irányult. Nem állhatta ha személyéről tudta nélkül rendelkeznek. Hát akkor itt az újságíró többet tud nálam. Signorina Montessori, maga most egy híresség. Az emberek szeretnék megtudni, mit gondol, mit tesz, hogyan öltözködik és mit vacsorázik. Senkinek semmi köze hozzá, hogy mit eszem, jelentette ki mérgesen Maria. Renzi megvonta a vállát. Nálunk ma csőben makaroni lesz. Ma reggel ezt ígérte a feleségem, és én bizony bárkinek elárulom, aki tudni akarja. De az embereket ne az érdekelje, hogy mit veszek fel, meg hogy mit eszem, hanem hogy mit teszek, és mit mondok. Frenci oldalra hajtotta a fejét. Lerít róla, hogy szíve szerint mondana még valamit, de a megjegyzését megtartotta magának. Csak annyit kérdezett. Megfelel úgy, hogy mire hazatér elkészülnek a deszkák? Meg felelte Maria és kérhetnék még két másikat Más formákkal? Háromszögekkel vagy négyzetekkel? Nem, két olyan tömbre van szükségem, amelyben a beléjük illő betétek mind magasságban, mind szélességben különböznek Vagyis, hogy az egyikben a legkisebb átmérőjű a legkeskenyebb, és a legnagyobb átmérőjű a legvastagabb, a másikban pedig éppen fordítva? Pontosan! Renzi együttérző ábrázattal megrázta a fejét. Ez aztán már egészen biztosan meghaladja majd szegény bolondok képességeit. Egy ilyen feladattal egészséges gyerekek is nehezen birkóznak meg. Miért áldoz ennyi pénzt olyas valamire, aminek úgysem látja majd a hasznát? Elkészíti nekem, vagy sem? Persze, természetesen elkészítem. Todálatos. – zárta le a beszélgetést Maria. – Akkor hát megbeszéltük. Ha visszatértem Berlinből, eljövök mind a négy deszkáért. Renci elhúzta a száját. – Tartok tőle, hogy mind a négyet nem tudom ilyen gyorsan elkészíteni. Még mindig nem találtam olyan inast, aki nálam szeretne dolgozni. – Nem értem – mondta Maria. – Tudta, hogy szinyor Renzi és felesége gyermektelenek, de nem értette, hogy lehet, hogy senki se akar egy ilyen jó lelkű és ügyes mesternél tanulni. Én sem írtam, felelte Renzi. Az illető kapna szállást és ellátást, de láthatóan nincs senki, aki szeretne fával dolgozni. A kollégák küldtek ugyan néhány fiút, de mindegyik szörnyen buta volt, mintha egyenesen a maguk intézetéből jöttek volna. Az én gyerekeim nem buták. – háborodott fel Maria. – Csak értelmileg fejletlenebbek más gyermekeknél. – Hát akkor gyenge elmélyűek voltak – helyesbítette magát Renci. – Minden esetre nem engedhetem meg magamnak, hogy annyi fát tökre tegyenek. – Kár – sajnálkozott Maria. – Megpróbálná ennek ellenére olyan gyorsan elkészíteni a megbízásomat, amennyire csak tudja – Alig várom, hogy ezekkel az eszközökkel dolgozhassak. Felőlem! Renci nagyot sóhajtott. Egy ilyen híresség kedvéért hajlandó vagyok, akár vacsora után is folytatni a munkát. Maria elmosolyodott. Azt beszélik, a csőben sült makaróni javítja az erőnlétet. Renci somolyogva válaszolt. Hát, ha a dotter a mondja akkor biztosan úgy van.